Розділ 35. Єдина печать, страшніша за телепатію, це правдивці. І все ж ми залишаємо їм життя. Посібний для квадранта вершників, майора Фендри, не авторизоване видання. Я з натугою кліпаю, фокусуючи зір з усією настирливістю і швидкістю равлика. Тупий пульсуючи біль, охоплює мою потилицю, і сірі обраси попереду трохи розвиднюються. Я розпізнаю каміння, викладене по спіралі, деякі камінці обвуглені від диму. Стеля? Це не наша турбота, каже чоловік, його голос незнайомий і хрипкий. Ми виконуємо накази. Адреналін страху заряджає мене, але я міцно напружу м'язи, змушуючи себе залишатися якомога спокійнішою, щоб зрозуміти, що у біса відбувається. Якщо вона дізнається, відповідає інший голос. Пахне мокрим мохом і залізом, а повітря прохолодне, але сперте. Ми під землею. Тишу порушує звук крапель, що падають з певною періодичністю. Вона в калдирі. У нас тиждень. До її запланованого повернення. Каже той, що з гугнявим голосом. А я сиджу. Ось що впивається в основу мого черепа. Спинка стільця. Тиск на мої зап'ясті і кісточки знайомий. Я зв'язана так само, як і на атестації. Терни. Пробуй встановити контакт, але зв'язок слабкий. А моя сила не наростає. Лимонад ранить Нолан. От, сука, мене впіймали. Опа, ось і вона. Над моїм обличчям з'являється фізіономія із цим волоссям, і чоловік посміхається, світячи щербатим, на три зуби ротом. Майоре, ваша ув'язана очуняла. Він відступає, а я підводжу голову, роззираючись навколо. Тюремна камера має клиноподібну форму, де найвищу частину займають двері, які на вигляд точно такі ж, як і в кімнаті для допитів. Але ця камера не призначена для навчальних цілей. Мій тюремник – Носить синю форму піхоти, а це означає, що ми, мабуть, на гаухтвахті. Припускаю, що дерев'яний настіл, праворуч від мене, має бути нарами, а по інший бік, мабуть, параша. Страх пульсує у моїх венах, коли бачу брудні, закривавлені стіни, тож поки в голові проясняється, як папливо відводжу погляд, оглядаючи камеру повністю. Нора, жінка, яка завжди. Шпурляє мою сумку, опирається на дерев'яний стіл, скрестивши руки, а й обличчя вкривається зморшками, що, як мені здається, свідчать про занепокоєння. Саме тоді, коли відчиняються двері в камеру, входить майор варіш, і посмішка на його обличчі спричиняє відчуття провального моєму шлунку. О боги! А інші? Вони тут? Вони поранені? Кубок застряг у горлі, тож зробити повний вдих майже неможливо. Ей! Каже він іншому чоловіку, і той, мов паук, вибігає до головної камери, але не зачиняє за собою двері, даючи мені змогу побачити стіл. Завалений моїми кинджалами і чорними руків'ями, перш ніж затуляє огляд. Я обіцяв тобі, що одразу спробую твій спосіб. Озивається варіш через плече. Від жаху клубок у горлі зростає. Я не можу зв'язатися стерном, ні з ксейдином, не можу скористатися силою своєї печаті чи навіть застосовувати навички орудування кинджалами, адже руки зв'язані. Я сама. Я беззахисна, як муха. Заходить Нолон, його кроки повільні, а погляд важкий від смутку. Нам потрібно, щоб ти відповіла на декілька запитань, Майлет. Ти накачав мене наркотиками? Мій голос тремтить. Я довіряла тобі. Я завжди довіряла тобі. Поясни це якнайшвидше, і ми знову зможемо довіряти одне одному, каже Нолан. Почнімо з того, навіщо ти вкрала щоденник Ліри? Він простягує руку за спину Нори і дістає шиток. Усі техніки допиту, яких мене навчали, вилетіли з голови, і я втупилась. Просто втупилась в щоденник, а мій розум намагався знайти вихід із ситуації, коли його виходу, очевидно, нема. Я хотів помилитися, м'яко каже Нола: однак Маргарем ударив на сполох, що захисні сфери в приватній королівській бібліотеці були зламані, а потім я побачив тебе у дворі з писарською торбою. Так зазвичай переносять книжки з архіву, заперечую я. Хай йому трясті, ми були дурнями, коли не подумали, що падіння сфер може насторожити Маргарема. І якби це було справді так, ти прокинулася у Лазареті з головним болем і моїм найщирішим вибаченням. Нолон ну, піднімає подряпаний шкіряний щоденник, той самий ключ до архіву Аретій. Але ти несла це. Ми тут не для того, щоб сперечатися на цю тему. Варіш дивиться на мене із щирим захопленням. Відповіси на моє запитання? І ми дозволимо тобі піти спати, щоб вгамувати головний біль перед завтрашнім заняттям. Збрешеш, хоча б раз, і буде бобо. Отже, сьогодні вже неділя. Три запитання. Нолун кидає суворий погляд у бік варіша. Ми хочемо знати, як ти це зробила, з ким ти це зробила, і найголовніше, для чого. Клубок у горлі розсмоктується, і я вдихаю на повні груди, бажаючи, аби моя паніка вщухла. Вони не знають, хто, а це означає, що тут більше... Ніхто не прикути ланцюгами. Ні Ксейден, ні Рянон, ні Арік, ні будь-хто інший, тільки я. Самотність щойно перетворилася на благословення. І я не беззахисна. Я все ще повністю володію своїм розумом. Давай почнемо з того, як ви проламали королівську захисну сферу, пропонує Варіш. Я б не могла пройти крізь королівський захист, адже я не особа королівської крові. Підводжу підборіддя і подумки готуюся до найгіршого. Вона говорить правду, каже Нора, «Схиляючи голову на бік. Моя печать виявляє брехню. Вона говорить правду», – каже Нора, схиляючи голову на бік. «Моя печать виявляє брехню. Збережеш? Я дізнаюся. Моє серце завмирає. Отже, це правда. Коли все закінчиться, мені доведеться пояснювати свою відповідь. Або й відсутність. Мамі, кожне слово має значення». «Вайлет, будь ласка», – благає Нолан, «кладучи щоденник на стіл. Просто поясни. Це був несанкціонований виклик Рою». Якась заруба між другокурсниками? Вони досі намагаються з'ясувати? Чого не вистачає? Допоможи нам, розкажи. І тобі значно полегше. Намагаються з'ясувати? Вони не можуть потрапити всередину? Ти перескакуєш до питання, для чого? Варіш за очі. Чесно кажучи, Нолана, саме тому ти ніколи не підходив для допиту. Його блідий погляд зупиняється на мені. Як ви можете знати, що ця книга не копія, якщо навіть не переконалися, що оригінал відсутній? Запитує Нолан. Нолон скоса поглядає на Варіша. Маргрем сказав, що накриття не було порушеним. І все ж, у нас є цей довбаний щоденник. Варіш повільно ходить по колу навколо мене. Це копія? Він намагається підловити мене на брехні. Я не знаю, бо не досліджувала його. Не було часу. Правда, стверджує Нора. Варіш зупиняється переді мною, і я дивлюся просто у його бліді бездушні очі. Гадаю, у вас немає доказів, майори Варіша, бо ніхто з вас не може пройти крізь королівську сферу, і ніхто не згодився сказати королю, що була тривога. Фальшива вона чи ні? Дозвольте нагадати, що востаннє, коли дехто звинуватив мене бездоказній брехні, то був змушений відправитися найнавіддаленішу заставу Люцерської землі. А, ти маєш на увазі Айтоса? Він навіть не здригнувся. Не хвилюйся. Я роздобуду необхідні докази, поки ти тут під моїм наглядом, оскільки схоже на те, що ти радше впираєшся, аніж допомагаєш. Як на те сподівався Нолан, Грейді – запеклий прихильник правил. Тому наша остання зустріч не була такою плідною, як мені хотілося б. Він присідає, дивлячись на мене, наче на нову блискучу іграшку, яку йому не терпиться зламати. Хто вкрав цю книгу для тебе? Він дивиться на мої руки, бо ми обоє знаємо, що ти цього не робила. Вибіркова правда – це все, що я маю у своєму арсеналі, щоб захистити друзів. Я сама поклала в сумку саме цю книгу. Вона каже правду. Зауважує Нора, переводжу погляд з варіша на Нолона. Я закінчила відповідати на ваші запитання. Якщо ви хочете віддати мене під суд, то скликайте кворум командирів Крил і зробіть це згідно з правилами кодексу. Варіш повільно випростовується, а потім б'є мене боком долоні, моя щока вибухає болем, коли голова шарпається в бік від сили удару. Майоре, кричить Нолон. Нору, накажи негайно вишукувати і перевірити руки кожного курсанта в квадранті. Каже Варіш, коли я кліпаю від різкого болю. Нолане, ти вільний. Я глибоко вдихаю, готуючись до майбутнього удару, коли Варіш засукує рукави свого однострою. Намагаюся зосередитися на вищербленій цеглині в стіні. Намагаюся щосили відокремити свідомість від свого тіла. Щоб не відбувалося в цій кімнаті, вони не зможуть змінити того факту, що Кседин утік із щоденником Воріка. Бреннан матиме все необхідне, аби звести сфери Варетій. Які б тортури не запланував Варіш, вони будуть того варті. «Вай, пам'ятай, що крихким є лише тіло, а ти незламна, Я чіпляюся за кседеною слова. Я покличу тебе, коли ти будеш потрібна. Обіцяй, Варіш, відмахуючись відновано. Коли той буде потрібний, щоб відновити мене. Не хвилюйся, я почну з найменшого», – каже мені Варіш. «І в тебе є вся повнота влади тут», – курсантко Соренгейл. «Це припинити, щойно ти заговориш». Я кричу, коли він вивихнув перший палець, а коли він ламає, мій крик стає пронизливіший. Плесь, плесь, плесь. Я уявляю, що це звук дощ за моїм вікном, уявляю, що тверде, жорстке дерево під щокою це седина, що зігнута під неприродним кутом рука переді мною, яка пульсує в такт удару мого серця належить комусь іншому. Спи, якщо можеш. Пропозиція МАКА голос такий, до болю знайомий, що я зажмурюю неушкоджене око. Тебе тут насправді нема. Ти галюцинація від болю і зневоднення. Можливо, каже Ліам, я розплющу очі, щоб побачити, як він сідає на підлогу поруч зі мною. Він підтягує коліна, спираючись ліктем на бік над якраз біля моєї зламаної руки. А може Малик прислав мене з доброти душевної? Малик не творить добру. Він також не дозволяє душам блукати. Хвала моєму мозкові, Ліам, чудова галюцинація. Він має такий самий вигляд, як і в останній коли я його бачила, одягнений у льотну шкіру і усміхнений, від чого в мене стискається серце. Я не блукаю, Вайлет, я саме там, де маю бути. Болить усе. Нестерпний біль загрожує знову затягнути в мене в темряву. Але на відміну від попередніх двох разів, я беруся за те, щоб залишитися притомною. Це перша мить за останні кілька годин, коли я залишаюся на самоті, і я більше не боюся стільця посеред кімнати. Тепер я знаю, що більше кісток ламається, коли Варіш витягує мене з нього. Я знаю, м'яко каже Ліам, але ти залишаєшся сильною. Я так пишаю з тобою. Звичайно, це сказала б моя підсвідомість. Саме те, що мені потрібно почути. Проводжу язиком по розбитій губі і відчуваю смак крові. Варіш не застосовує лезо. Але моя шкіра розсічена від його ударів у стількох місцях, що я почуваюся як одна велетенська відкрита рана. Коли я востаннє врухнулася, мій однострій хруснув від засохлої крові. «Приведи її рій», – пропонує Нора у передпокої. «Вона зламається, щойно ти почнеш з ними працювати». Ліам заграв жовнами, а мені від страху холодно від сплетіння. «Вона не зробила цього під час атестації», – відповідає Варіш. «Боги, як би я хотіла не чути її голосу. І якщо ми приведемо їх сюди, вони дізнаються, що сталося, і враховуючи Тавро, яке обвиває руки і Моджен Кардуло, я сумніваюся, що вона захоче стерти їм пам'ять». Убити їх – це вже зовсім інший підхід до справи, за яким потягнеться низка проблем. Ви впевнені, що ніхто з курсантів не має травм руки? Я сама їх перевірила, відповідає Нора. Девера та Еметеріо запитують, де вона, як і решта Єрою. Вона сьогодні пропустила заняття. Сьогодні понеділок. Я пробую ментально тягнутися до терна, але зв'язок досі туманний. Звісно, бо вони знову влили мені клятий розчин мені в горло між тим, як... Розтрощили мені руку та зламали кісточки. Йому навіть не потрібно було знімати мої червики для цього. Але вони зламали лише моє тіло. Я не зронила жодного слова. Це означає, що ти тут уже два дні, каже Ліам. Мене ще п'ять, перш ніж Кседен зрозуміє, що зникла, без сумніву. Вони стежать за кореспонденцією, щоб переконатися, що його ніхто не попередить. Він не може відреагувати, лями. Якщо він це зробить, то ризикне всім. «Ти думаєш, що це не розкриється?» – куточок ліамового рота піднімається в посмішці, за якою я так скучила. Б'юся об заклад, він уже знає. Згель відчула паніку Терна. «Твій дракон, можливо, не зможе дістатися до тебе так глибоко під базіатом, але рознесе це місце на шматки. Цеглина за цеглиною. Тобі потрібно просто вижити». «Він не може ризикувати рухом. Він не буде. Пріоритети Кседена завжди були чіткими» і дідько його бери, якщо це не одна з речей, які я в ньому люблю. Він ризикне. Двері відчиняються, але я не маю ані сил, ані можливості звестися, повернути голову чи навіть підняти руку. Моє серце підскакує, калатає, ніби бачить шанс відділитися від тіла і припинити ці пекельні страждання. Я не знаю, як сказати йому, що броня міри захищатиме його ще довго після того, як воно захоче зупинитися. Вариш присідає, опиняючись на рівні моїх очей. Не більше, ніж на пів метра від Ліама. Тобі, мабуть, дуже боляче. Це все можна припинити. Можливо, Нолан має рацію. Забудьмо, як ти вкрала книгу. Ти явно не збираєшся здавати своїх спільників. Але я хочу знати, чому? Навіщо тобі щоденник одного з перших шістьох? Я читав його. Цікава історія. Що ти намагаєшся захистити, Сорен Гейл? Він чекає, але я ні пари з уст. Ні, сука, надто близько до відповіді. Ти могла просто припинити ці танці навколо одне одного? І поговорити відверто, пропонує Варіш. Напевно, в тебе є питання, на які я міг би відповісти. Наприклад, чому ми не втручаємося у справи Поромієлю? Що це я бачу, обурення? Ми могли б на рівних обмінятися інформацією, адже ми обоє знаємо, що дракона твого друга били не грифони. Я здригаюся, і мене криває біль, повтворний і сильний. Не ведися на це, Ліам хитай головою. Ти ж знаєш, що він намагається тобою маніпулювати. Але що тобі відомо? Варіш запитує м'яко, наче простягає руку допомоги. І що ви там робили з таврованими? Ми спостерігали за вами роками. Звісно, але поки курсант Аетос не здав тебе. Все, що ми могли, це робити припущення. Проте потім ти не повернулася до Безгіату. Жодна застава не повідомила, що ти шукає зцілителя. Тому я перефразую своє попереднє запитання. Де ти була, курсантко Суренгейл? Куди ти намагалася потрапити? Це набагато більше, ніж крадіжка книги. Боги, а ти молодець, або тобі надто боляче, щоб реагувати. Варіш нахиляє голову, тож, оглядаючи мене, він стає геть схожим на сову. Ти знаєш, яка моя печать, курсантко Соренгейл? Чому мені так добре ведеться в цій кімнаті? Це секретна інформація, але тут всі свої, правда ж? Дивлюся на нього, але не відповідаю. Я не бачу людей. Він нахиляє голову і роздивляється мене. Я бачу їхні слабкості. Це велика перевага в бою, чесно кажучи. Ти здивувала мене під час нашої першої зустрічі. З усього, що я чув про наймолодшу Соренгейл, я очікував, що дивлюсь на тебе, побачу біль, зламані кістки або, можливо, сором за те, що ти не виправдала маминих очікувань. Він проводить пальцем по відкритому перелому на моєму передпліччі, але не тисне. Загрози достатньо, щоб змусити мої груди стиснутися. Але я нічого не побачу, нічого. Хтось навчив тебе зводити щити, і я визнаю, що ти дуже добре це робиш. Він нахиляється ближче. Хочеш знати, що я бачу тепер, коли тебе відрізали від твоєї сили? Ненависть кипить у мені. Я сподіваюся, що він це бачить. Присягаюсь данною, Я що, маю вести всю розмову? Так, звичайно, я хочу знати. Виводить він зненацька фальцетом. Як у копійчанній опорі. Що ж, курсанко Соренгейл, твоя слабкість – це люди, яких ти любиш. Так багато людей на вибір. Командирка Матіас і решта твого рою. Твоя сестра, твої дракони. Крива посмішка спотворює його рот. Лейтенант Ріорсон. Моє серце прискорюється. Тримайся, Вайлет, каже Ліам. Вона завелася, – зауважує Нора з порога. Я знаю, – відповідає Варіш. Б'ємо з заклад, що ти думаєш, що саме він прийде по тебе. Чи не так? Він милується синцями на моєму предпліччі, наче витвором мистецтва. Що в суботу, коли ти не з'явишся в Самарі? Він прийде шукати тебе, навіть якщо це означатиме порушення правил щодо відвідування. Ти покладаєш надії на те, що він порушить правила заради тебе? Що він врятує тебе, адже твоя рідна мати палець об палець не ударила для цього. Горело мені стискається, хоча я надто зневоднена, щоб ковтати слину. Він не чекатиме до суботи, запевняє Ліам. На це я розраховую, Варіш киває. Я цілий рік чекав коли ти порушиш якесь правило, щоб допитати тебе згідно з кодексом. Твоя мама запекла послідовниця правил. Але ти навіть не уявляєш, як мені хотілося усвідомлення того, що син Фенна Арсона порушить кодекс, покинувши свій пост, щоб прийти тобі на допомогу. Проте він буде наступним, кого прив'яжу до цього стільця, і він дасть мені відповіді, які я шукаю. Стоп! Що? Дідько, він не просто допитує тебе, він влаштовує пастку для кседена». Л'ям напружується. Моє серце починає гупати. У твоїх руках його життя, Соренгейл. Ти єдина може врятувати лейтенанта Річсона від того, що чекає на нього, якщо він прибуде. Скажи мені те, що я хочу знати, і я не заподію йому шкоди. На мить я поступаюся. Від думки про те, що Кседен катуватимуть, моя рука згинається, а нігті шкребуть шорсткувату поверхню дерев'яних нар. Де ви збираєтеся звести сфери? Що задумали тавровані? Гни свою лінію Ві. Ліам прикладає руку до мого боку, і боги, вона здається такою реальною. Якщо не витримаєш, це призведе до загибелі всіх живих істот на цьому континенті. Якщо вони мали щось на Кседена, він би був уже під вартою. Вони не заподіють йому шкоди, вони не можуть. Розумом я це усвідомлюю, але емоційно. Ні, ти впевнена? Ти можеш я врятувати. Просто тут, просто зараз. Бо я думаю, що він прийде. І коли він прийде, я зламаю його і змушу тебе дивитися. Пошепки обіцяє варіш. Але не хвилюйся ти не встигнеш і оком змигнути, як будеш кричати про свої секрети. Звісно, на той час вони не будуть ні до чого. Я матиму того, хто мені справді потрібний. Він переводить погляд на мою шию, наче бачить, як прискорно б'ється мій живчик. А, у тебе це зараз перед очима, чи не так? варіш посміхається. Я впевнений, що ти думаєш, наче він незламний, але дозволь переконати тебе, що мені пощастило бачити. Як наймогутніший вершник нашого покоління колись хапався за свої щити як новачок. Це тривало менше секунди. Але це все, що мені потрібно було бачити або дізнатися, як зламати його. Ми добудемо всю необхідну інформацію протягом кількох днів. Ти не Прис Суренгейл. Ти інструмент. Пішов він. Чи добре Сола сховається? Мій голос хрипить, і я надсадно кашляю. Майор кліпає, але миттю маскує своє здивання. Ти, що ти заблокував мою можливість говорити з Терном, не означає, ніби він не знає, що саме ти. Моя губа знову розтріскується, коли я змушую себе посміхнутися. Ти полюєш на Кседена, а Терн полює на Соласа. Ти у програші, так чи інакше. Я, може, померу в цій кімнаті, але я впевнена, що помреш саме ти. Те, що я не можу вбити тебе, бо втрачу свою ціль, не означає, що я не буду шматувати тебе знову-знову, поки він не прийде. Ми з тобою розважемось, ти і я. Він стає, потім обтріпує руками штани свого однострою перш ніж вийти. Я чую його тихий голос крізь двері. «Поклич, Нолана! Нам треба почати все спочатку!» Але Варіш помиляється. Кседи не прийде. Він вибере забезпечити безпеку революції. Тепер я одна з тих, кого він не може врятувати. Мені лишається сподіватися, що всі помиляються і він переживе мою смерть. «Не покидай мене!» – шепочує Ліаму. Мені байдуже, що я зайшла так далеко, що вже бачу галюцинації, і мій мозок чіпляється за ляма, спираючись на цей образ як костур. Аби тільки я не була сама. Не покину, присягаюся. Плесь, плесь, плесь. Я втрачаю лік годинами, побоям, питанням, на які відмовляюся Ну Нолон відвідує мене двічі, а може тричі. Життя – це різні ступені болю, але ляма мене не покидає. Він завжди поруч, коли я розплющує очі. Дивиться на мене, розмовляє зі мною під час торту, тримає мене в здоровому глузді і водночас доводить, що в мене просто марення. Принаймні раз на день мене приковують до крісла і соломіць вливають у горло сиротку, блокуючи мене від терна. Я їм їжу, які мені дають, бо виживання найважливіше і я сплю після кожного сеансу відновлення, щоб прокинутися і бути замордованою знову й знову, мої ребра зламані від влучного удару ноги. А ліва рука хруснула в тому самому місці, де Варіш вибив її разу, А це свідчить про те, що не лише я не в формі, але й Нолан також лежає. Ти не можеш залучити Джека Барлу, якщо ти не спрацює. Голос Нори підвищується, одразу змушуючи мене різко прокинутися в кріслі. Де я була задрімала. Боги знають, як він чекав на відплату. Спокусливо, відповідає Варіш. Не сумніваюся, що він би був радий знайти нові та невинахідливі способи мотивувати її. Але ми не можемо бути впевненими, що він не вб'є її. Цьому хлопцеві взагалі нічого не можна довіряти. Чи не так? Занадто непередбачуваний. Досі не можу повірити, що той вилупок вижив, бормочий ліам, притулившись до стіни праворуч від дверей. Боги, у мене все тіло болить і набрякло в місцях переломів. А ті клапті, шкіри, які я бачу, знебарвлені. Усе болить. Я вже навіть не впевнена, що я – це я. Я – біль, ув'язнений у немічному тілі. Проте ні Ріанонь не проходить через це. Ні Рідок, ні Сойер, ні Ємоджин, ні Квін. Усі, хто мені дорогий, у безпеці. Це те, за що я хапаюся. Знаєш, слон мене ненавидить. Шепочу я. Слон може бути жорсткою. Ліам стріляє в мене вибачливим напівусмішкою. Ти добре справляєшся. Так, я чудовий приклад для наслідування. Це все, що я можу зробити, щоб не закотити очі. Ви хотіли бачити мене, сер? Тут, унизу... На сходах десь із десяток охоронців. Цей голос. Страх повзе по моїй спині, поширюючи мороз по шкірі. А Ліам обертається до дверей. «Дейн, я в такій дупі, як і всі ми». «Так», – відповідає Варіш, – «мені потрібна твоя допомога». «На Варі потрібна твоя допомога, синку». «Що треба робити?» «Я викручуюся в ременях, які тримають мене в полоні. Але їхні пряжки міцні. Зберігай спокій», – шепоче Ліам, так ніби хтось із них може його почути. Цього тижня у нас сталася незвичайна ситуація, були викрадені секретні документи. Ми спіймали зловмисницю і запобігли витоку розвідданих. Але ув'язнена запала драматична пауза. Цілком очевидно, що ця вершниця співпрацює з тими, хто, як ми підозрюємо, готує наступне повстання, яке має намір знищити навару. Задля безпеки кожного цивільного у межах наших сфер, мені потрібно спогади цієї ув'язненої, командира Крила. Ви повинні витягнути правду, інакше наша безпека опиниться під загрозою. Ну, коли він так каже, я знову руся зі своїх пут, посилаючи рекошет дикого болю, що проходить моєї нервової системи, у мене немає щитів, я ніяк не можу захиститися від нього. Усі вареті загинуть, і це буде моя провина. Я хочу попередити вас, м'яко каже варіш. Особистість ув'язненої може вас шокувати. Двері відчиняються раніше, ніж я встигаю повністю до цього підготуватися. Варіш заходить, залишаючи Дейна стояти у дверях. Його очі широко розплющені, погляд пробігає по мені, затримуючись на моїх набряках, у багряних розводах руках, прив'язаних до підлокіття стільця, і по обличчю, стан якого я впевнена, їм відповідає. Він навіть не бачить найгіршого під моїм одностроєм зламаних кісток і забоїв. Вайлет. Будь ласка, допоможи мені ще почуяв, усвідомлюючи, що благаю Дейна, якого вже не існує, якого я знала до того, як він перетнув парапет. А не загартованого третьокурсника, що стоїть переді мною. Викатували її п'ять днів. День звинувача Варіша. П'ять днів, а сьогодні лише четвер. Відтоді, як вона вкрала щоденник лірив з приватної бібліотеки короля. Варіс, здається, нудьгує. Безумовно, може, вона була подругою дитинства Аетоса, але ми обидва знаємо, кому вона зараз віддана. Рюрсуну та війні, яку він планує проти нас, вона хоче знищити сфери. Це неправда. Я хочу кричати, але це більше схоже на скимлення. Мій голос захрип від багатоденного крику. Вариш усе перекрутив. Я б ніколи не заподіла шкоди цивільним. Ти ж знаєш, Дейне. Я більше ні хрена про тебе не знаю, відповідає Дейн, його обличчя перекошується від гніву. Така війна, кажу йому, відчайдушно намагаючись вплинути на нього, поки він не зламав мене. Вінуть мирні жителі, а ми не робимо нічого, щоб допомогти. Ми просто спостерігаємо, як це відбувається, Дейне. «Ти вважаєш, що ми повинні втрутитися в їхню Горобанянську війну?» «Заперече, мої плечі пускаються. Думаю, тобі надто довго брехали, що ти не розпізнаєш правду, навіть коли вона вдарить тобі в обличчя. Можу сказати те саме про тебе. день дивиться на Варіша. Ви впевнені, що вона намагалася знищити сфери? Я відправив щоденник на зберігання до архів, але так. У книзі, яку вона вкрала, були детальні інструкції про те, як були зведені сфери. Її можна було використовувати як карту, щоб їх розгадати. Варіш стискає плече Я знаю, це важко чути, але люди не завжди такі, якими хочемо їх бачити. Лям відштовхується від стіни, обводить руками, обходить кімнату і, підійшовши до мене, присідає на впочібки. Не думаю, що ти можеш це зупинити. Я теж. Намайся не на мене, каже Варіш Дейномі, і вираз його обличчя змінюється на співчутливий. Погодься, що ми не завжди можемо допомогти тим, у кого закохуємось, день напружується. Рюрсон втягнув її в те, чого вона могла б не розуміти, і ти це знаєш. Ти бачив, як це сталося минулого року, він зітхає. Я не хотів показувати тобі, але... Варіш витягує мій сильний кинжал зі своїх піхов. Вона також носила це. Цей метал, який ти бачиш, живить сфери. Ми думаємо, що вона вивозила їх контрабандою туди, звідки планують розв'язати війну, послаблюючи наші сфери потроху. «Це правда?» – Дейн спрямовує погляд на мене. «Я помічаю нору, яка притулилася до двірка і здригаюся. Я можу пояснити. Це не так, як він усе виставляє». «Не треба мені пояснювати», – огризається Дейн. «Я місяцями просив тебе поговорити зі мною і тепер розумію, чому ти не хотіла, щоб я тебе торкався. Ти боялася, що я побачу, що ти приховуєш. Він іде вперед, а я відсахуюся в кріслі. Ксейдин, пробач мені». «Пам'ятай про етику своєї поведінки, курсанти». Наставляй, Варіш, особливо враховуючи вашу прив'язаність до курсантки Соренгейл. Шукайте так, як тренувалися, але зосередьтеся на слові сфера. Лейтенант Конору, лунає голос із передпокою. Усьому керівництву наказано зібратися. На кордоні трапився інцидент. За чиїм наказом, запитує Нора. Пані генерал Соренгейл. Ми скоро будемо, відповідає Нора, відмахуючись від того, хто стоїть за дверима. Можливо, ми вже запізнилися, каже Варіш, хитаючи головою. Рьорсон дезертировав кілька днів тому, згідно зі звітами, які ми отримали сьогодні вранці. Ми зараз збираємо таврованих. У мене перехопляє подих. Він дезертирував. Зараз він міг бути в безпеці в Реті, зводячі сфери. Але й Моджен, Бодхі, слон вони ті, кого збирає керівництво. Рука Ліама заспокійливо лягає на моє плече. Вони вб'ють їх усіх, а коли дізнаються про Реті, почнуть полювати решту. Він може обнишпорити твою пам'ять, каже Ліам, але логіка підказує, що спершу йому доведеться розібратися у твоїх думках. Що ти не робила, Вайлет? – питає Варіш. Організувала ще один напад на заставі? З'ясуй усе, що зможеш, Аетосе. Від цього залежить безпека, наше користво. Час не чекає. Очі Дейна спалахають, і він простягує руку. Ти вбив Ліама, – випалює я. Він зупиняється. Це ти так кажеш, але я порпався у твоїй пам'яті лише для того, щоб довести, що мій батько помиляється, Вайлет. І все, що ти зробила, довела його правоту. Якщо тавровані загинули, зраджуючи наше королівство, то вони заслужили на те, що отримали. Ненавиджу тебе, Здушено шепочу, я відчуваю печіння і різь у очах. Вона тягне час. Зривається варіш. Зроби це зараз. А якщо побачиш щось незрозуміле, я поясню. Як тільки ми дізнаємося, де базується їхня армія, просто повір мені, що ми діємо в інтересах кожного громадянина навари, це наша єдина мета гарантувати їхню безпеку. День киває тянеться до мене, однак в останню секунду вагається. Вона вся в сентябрях. Покажи йому те, що ти хочеш, що він побачив, заклинає ліам. Вона не хто інший, як зрадниця. Звісно, день киває і заплющує очі в коли його пальці торкаються моїх подразливих болючих скронь. Можливо, вони заблокували мене від моєї сили, проте вона походить вітерно, а контроль над моїм розумом це моє. І це все, що в мене залишилося. На відміну від минулого разу, тепер я відчуваю присутність Дейна краєм свідомості, саме там, де мають бути мої щити. І замість того, що відбивати напад, я хапаюся за його присутність і занурюся в спогади, тягнучи Дейна за собою. «У нас поблизу ватага», – запитав Ліам. «Центр ваги змінюється, коли я розумію, що мій найстрашніший кошмар – це живий вогнедишний монстр. Дві ноги, не чотири, віверна, вони відправили нас сюди на смерть. Веніни із червоними венами, що тягнуться від їхніх очей, бувають беззахисних людей. Сині вогонь, висушена земля, падіння солейна і фіола. Ми ніколи не зможемо вивести достатньо зброї щодо нити ситуації. Вони тримали нас у темряві, стерли нашу історію, щоб уникнути конфлікту, що ми були в безпеці, поки гинуть безневинні люди. Ліам, боги, Ліам, я ментально впиваюся в день своїми нігтями. І тримаю його в спогаді, змушуючи відчути це зі мною, усю мою безпорадність. Прожити скорботу, що розпалює груди, і лють, що затуляє очі. Це було честю для мене. Останні слова Ліама мені. Моя помста в небі. Я б'юся за спиною терна, озброєна єдиним кинджалом, який вб'є темну володарку. Котра робить все можливе, щоб убити мого дракона і покінчити зі мною. Утумить, коли лезо... Прошуває мій бік, я перестаю тягнути Дейна і починаю шарпатися, кричати фізично і морально, наповнюючи свою голову кожною краплиною болю, які мені заподіли за останні чотири дні. Дейн задихається, а його руки спадають їх з моїх скронь. Я розплющу очі звук мого крику досі від вуха, в вухах, коли він відступає, а в кожній рисочці його обличчя закарбований жах. «Я тут», – запевняє Ліам. «Я досі не шкодую про це. Ві. Ані секунди. Від по моїм щокам. Ти отримав те, що хотів. Мені здається, прихрепіти це надірваними голосовими зв'язками. Ти займаєшся контрабандою зброї. Повільно промовляє день, дивлячись мені в очі, щоб допомогти іншому королівству. Мій шлунок стискається від відчуття повного абсолютного провалу. У всьому, що я показувала, він вхопив саме це. Відриваю погляд від нього, щоб подивитися на ляма, запам'ятовуючи риси його обличчя ідеальні блакитні очі. Мені так шкода, що підвела тебе. Ти ніколи мене не підводила, жодного разу, – шепоче він, хитаючи головою. Ми втягнули тебе в нашу війну. Якщо комусь і шкода, то це мені. Як і мало бути, – глузує Варіш. Якщо День підкорив мою пам'ять батів, яка допомагала в перевезенні зброї, то він знає все. Хвиля безнадійно накопичується, крадучи мою рішучість. Мій намір не зламатися. Усе, що залишилося в мені – це біль. А він не вартий того, щоб за нього боротися, якщо я щойно відмовилася від усього, від усіх. Хто для мене щось значить? Вони вимагають нас негайно, гукає чоловік із передпокою. Варіше, наполягає Нора, це виклик для всього керівництва. Що ти знайшов синку? Варіш звертається до Дейна, втрачаючи самовладання, звідки вони виступають. Дайте мені цього ножа, вимагає Дейн, простягаючи руку. Хочу перевірити його з тим, який бачив у спогадах, з тим, який у нас крадуть. Тільки не вбивай її. Нам потрібно спочатку знайти та допитати Рюрсона, використовуючи її як важіль впливу. Варіш передає мій кінджал Дейнові. Він оглядає зброю і киває. Це точнісінько такий самий. Їх виводять десятками. Озброють ворога. Я все бачив. Карі очі зустрічаються з моїми. Тут щонайменше одна ходка. Моє серце замирає. Він знає. Він побачив попри всі мої зусилля. Мене знову допитуватимуть, триматимуть у полоні, щоб виманити Кседина, але ніколи не відпустять звідси живою. Це місто, яке називатиму домом, коридором, яким ми гуляли з батьком. Архів, якому поклонялася, як заразом, і богам. Поле, на якому бігала з терном і андарною. Зали, де сміялася з друзями, і кімнати, де ми зустрічалися з Кседином, стануть моєю могилою. А хлопчик, з яким я лазила по деревах уздовж річки, стане причиною моєї смерті. Я обм'якаю і останнє бажання боротьби витікає з мене з поразкою. Гаразд, гаразд. Тепер скажи мені, де вони, наказує варіш. Ден стискає кинджал у лівій руці, обертаючи так, щоб лезо йшло паралельно його передпліччя, коли він приставляє зброю до мого горла. Ти повинна була довіряти мені, Вайлет. Я не наважуюся навіть ковтнути слину, бо не зводжу з нього погляду. Я не помру від страху, нічого б цього не сталося б, якби ти просто довіряла мені. Біль в його очах лише підживлює мою лють. Як він сміє прикидатися жертвою. А тепер уж занадто пізно. «Варіше!» – кричить Нора, поки передпокій заповнює крики. Варіш повертається до неї, я відчуваю, як ніж ковза по моїй шкірі. День збирається вбити мене. «Усе гаразд!» – Ліам обіймає мене за плеч. «Я буду поруч. Я не залишу тебе. Терн, Андарна, боги! Сподіваюся, вони виживуть. Ксейден має вижити. Просто зобов'язаний. Я кохаю його. Я повинна була говорити йому про це щодня». Бути чесною у моїх почуттях, навіть під час сварок і сумнівів. Тепер замість того, щоб розповідати про свої почуття ксейденові, я помру, забравши їх з собою. В очах все розпливаються і сльози течуть по щокам, але я підводжу підборіддя. День підводить руку я чекаю на різкий ривок уперед. Поріз біль, струмінь крові, але цього не відбувається. Варіш падається назад, хапаючись за бік, його очі вирячені, а моє вуха переповнює ревіння. День підносить, закривалений ніж до ременів на моїх запястях, розрізаючи один, потім другий. Я не знаю, чи можемо ми знайти вихід звідси, швидко каже він, нахиляючись, щоб звільнити мої ноги. Ти можеш рухатись? Що чорт забирає відбувається? Аетос. Гарчить вариш, спираючись спиною на стіну, а потім сповзаючи вниз по каменю. Він залишає за собою свіжий кривавий слід. Велет, кричить день, ти цяючи щось мені в руку. Ти маєш рухатися, або ми помремо. Я обхоплюю пальцями незламної руки знайоме руків'я, тим часом, як Дейн витягує меч і приставляє його до горла нори, коли та вбігає в камеру. Пропусти нас, і ти виживеш. Він міцно тримає зброю, а другу руку заводить мені за спину, підтримуючи мене вертикально, поки я намагаюся стояти, бо мої ноги підкошуються. Наскільки я пам'ятаю, вони не були зламані після останнього візиту Нолана, але я скимлю від тиску на тріснуті ребра і віднудоти, а кімната, здається, йде обертом. Я не даю таких обіцянок. Низький загрозливий тон ослаблює мої коліна за секунду того, як рука з кенджалом охоплює горло нори, перерізаючи його без вагань. Вона падає, і з зяючої рани на шиї рине путі крові. Я дивлюся на ганівданни в оніксових очах із золотим вкрапленням. Розділ 36. Єдине злочин, гірше за вбивство курсанта, це незбагненний акт нападу на керівництво. Посібник для квадранта-вершників, майора Фентри, неавторизоване видання. Людь виблискує в його очах. Седен тримає меч у правій руці, а кенджал у лівій. З обох скрапає кров, і обидва націлена Дейна. О, боги! Ні! Кричу, стискаючись, щоб заступити Дейна. Але ноги не слухаються, і я вже лечу на землю. Чорт! Сталь брязкає підлогу, коли Дейн підхоплює мене обома руками. Темрява пеленою окутує все довкола мене. Біль загрожує поглинути мене. Кожен сантиметр мого тіла кричить на знак протесту, коли я намагаюся звестися на ноги. Проте не лише руки Дейна підтримують мене. На моїх стегнах і під моїми пахвами м'які смуги тіней. Два ксейденових образи з'являються, а потім зливаються в єдине ціле, поки я намагаюся не зумліти. Він врятував мене, шепочу я. Не вбивай його. Прохромивши варіша, Дейн отримує шанс, правда? Ксейден михцем оглядає мене, відводить очі, а потім зупиняє на мені погляд ще раз. Тіні вибухають навколо мене, розбиваючи камінь і руйнуючи дерев'яну раму ліжка, заплямованої моєю кров'ю. Здається, моє обличчя так само побите, як і я вся. Ти прийшов. Я подаюся вперед і, на щастя, Кседенові не забракло розуму відпустити моє тіло. Кседен ловить мене, а тіні підхоплюють його меч, коли він закладає мені руку за спину і міцно притискає до грудей, ніби боїться, що я зламаюся. Нема такого місця в світі, де я тебе не знайшов би, пам'ятаєш? Він припадає губами до брудних пошарпаних, забризганих кров'ю, залишків мого волосся і цілує мене в маківку. Шкіра і м'ята перебувають запах заліза і муху в камені. І вперше відтоді, як нало накачав мене наркотиками, я почуваюся в безпеці. Сльози заливають його груди. Його чи мої, я не знаю. Чорт забирай, озивається за спини на Гарік. Ти рванув, а потім що? Не зміг залишити мені хоча б одного? Я цілу вічність розгрібав в барикаду. Струпів на сходах. І усмішки мої губи знову репають, коли я повертаю обличчя, щоб притулитися щикою до можнього серця Кседина, яке рівномірно б'ється. Привіт, Гаріку. Той блідний, припасовуючи мечі по боках, але миттєво приховує свої щирі емоції за усмішкою. Могла б і мати і кращий вигляд, Вайлет, але я радий, що ти жива. Я теж. Так собі хаос, каже Гарік Кседенові, кидаючи на Дейна запитальний погляд. Керівництво рветься звідусіль, щоб добратися до кордону тоді це спрацювало, константує Ксейден. Варіш стогне і наші голови повертаються в його бік. Ти зрадив, звинувачує він Дейна, намагаючись підвестися і затискаючи рану в боці. О, а що тут трапилось, запитує Гарек, дивлячись на Дейна і Варіша. Твій батько буде дуже розчарований, шепить Варіш, крізь ціплені залиті кров'ю зуби. Червона піна на губах означає, що йому залишилось недовго. Якщо він у курсі того, що мені показала Вайлет, то це я в ньому розчарований. Заперечи Ден, беручи свій меч і підносячи його над варішем. Ні, Гартіть Кседен, не ти. Він зводить руку в мене за спиною і тіні обхоплюють варіша за мить до того, як поволочиться на підлогу. Жах розширює майорові очі. Коли чорні пасма кидають його на стілеця, потім зв'язують зап'ястя і ще колодки замість кайданю. Це чесно належить Вайлет, якщо вона захоче. Захоче, відразу відповідаю я. Кседен послаблює свої обійми, охоплюючи мене руками за талію і спостерігає за мої реакції. Я не знаю, де до тебе можна торкатися. Усе гаразд, усміхаюся йому, стискаючи сильний кинджал у правій руці, тоді як ліва безпорадно звисає. День ступає, опускаючи меч, а Кседин допомагає мені йти. Ноги човгають по засохлих плямах моєї ж крові, розбризканих на кам'яній підлозі. Очі варіша примружуються, обличчя блідне, а підтримує мене, коли я підношу кинжал до грудей, майора тремтячою, слабкою рукою. Приставляючи вістря до його серця просто поміж ребер. Я обіцяла тобі, що ти помреш у цій кімнаті, шепочу, але мене так трясе, що я не можу стромити лезо в ціль. Я збираю всі сили, щоб просто триматися на ногах. Рука Кседина обхоплює мою, і він суне її вперед, заганяючи лезо в серце варіша. Я запам'ятала вираз обличчя мою равтумить, як життя згасло в ньому, щоб забезпечити себе, що він справді мертвий, коли неминуче перейдуть кошмари. Я дивлюся, дивлюся як тягар усього, що сталося, насувається на мене, загрожуючи перекрити мені дихання. Горло стискається, а очі пламеніють жалючим жаром, тоді як думки починають плутатись. Я щойно вбила заступника коменданта квадранта. І що мені бляха тепер робити? Повернутися в аудиторію? І Кседин, Кседин ризикував усім, прибувши сюди. Дайте нам секунду, а етас нехай поки що дихає, наказує Кседин і я чую, як кімната Звільняється, а він обережно повертається до мене обличчям, відвертаючи нас обох від тіла варіша. Ти жива. Незалежно від того, що сталося в цій кімнаті, що було сказано, ти жива. І це все, що має значення. Я не зламалася, шепочу я. Дейн, він бачив перед тим, як простромити варіша. Але я не зламалася. Присягаюся. Я струшую голову, мій зір затуляється, після чого з очей струмками ринуть сльози. Я вірю тобі. Кседен кладе руку мені на потилицю, а його чуттєвий погляд впивається в мене, поглинаючи цілком. Та мені було б байдуже, якби ти про це розповіла. Ми живі. Я витягну тебе до біса звідси. Я кліпаю. Ми не можемо піти зараз. Вони рушать за нами, а Бреннан ще не готовий. Моє обличчя кривиться. Ти втратиш доступ до зброї без г'яту. Мені наплювати. Ми це з'ясуємо, коли доберемось туди. Ти втратиш все, що здобув, мій голос зривається, через мене. Зате я матиму все, що мені потрібно. Він опускає обличчя, нахиляється так, що все, що я бачу, усе що відчуваю, це він. Я охоче подивлюся, яка ретя знову згорить до тла, якщо це означатиме, що ти житимеш. Ти ж не це маєш на увазі. Він любить свій дім, він зробить усе можливе, щоб захистити свій дім. Саме це, вибач, якщо ти чекаєш від мене шляхетних вчинків. Я попереджав тебе я не милий, ни не м'який недобрий, а ти все одно запала. Ось що ти отримала, Вайлет, ти отримала мене, доброго, поганого, закоренілого. такого, який я є. Я твій. Його рука лягає мені на талію, міцно притягуючи до себе. Хочеш знати щось справжнє? Щось правдиве. Я кохаю тебе. Я закохався в тебе, кохав від тієї ночі, коли сніг падав на твоє обличчя, а ти цілувала мене вперше. Я вдячний, що моє життя пов'язане з твоїм, бо це означає, що мені не доведеться прожити жодного дня без тебе. Моє серце б'ється доти, доки б'ється твоє, і коли ти помреш, я зустріну Малика поруч із тобою. Це вбійся добре, що ти теж мене кохаєш, бо ти застрягла зі мною в цьому житті, і в кожному наступному, якщо воно буде. Мої вуста розтягуються, це все, що я будь-коли хотіла, будь-коли прагнула почути. Я так кохаю тебе, зізнаюся пошепки, радий, що ти не забула. Ксидина хиляється і легенько торкається своїми губами моїх, обережно, щоб не зробити мені боляче. Ходімо звідси разом. Я киваю. Нам треба забиратися, кричить Гарік. Звільніть сходи, наказує Кседин. І скажіть Ботхі, щоб відшукав якийсь звіль для отрути, яке знадобиться їй та решті рою. Слухаюсь, відповідає Гарік. Моєму рою? Кседин озирається на мене. Вони молодці, але їх взяли під варту в кімнаті для допитів після того, як вони вчора намагалися здійснити рятувальну операцію. Ти можеш рухатися? Щоб піти звідси, я не знаю, відповідаю чесно. Я втратила лік тому, що зламане. А що Нолон відновив? Упевнена, що в мене зламана ліва рука ще на менше три ребра з правого боку, та стегну, здається, не зовсім там, де повинно бути. Він помре за те, що натворив. Кседин повертається і виводить мене з камери повсті нори, просто в криваву баню. Між нами і сходами лежить щонайменше півдесятки трупів. Він швидко вкладає всі мої кинджали в піхви, дає їм і місце, окрім того, руків'я кого досі стискаю в руці. він передає начиння із сусідньої шафи і кседин якомога швидше накладає мені на руку шину. Я прикушую розірвану губу, аби не закричати, коли він обмотає мені ребра поверх обладунків. Кседене, вукає зі сходів Гарік. – У нас проблеми. «Та бля!» – буркоче кседин, переводячи погляд з мечів, приставлений до стіни на мене. Я можу нести її, пропонує Дейн. Кседен свердлить його поглядом, який обіцяє повільну, болісну смерть. Я ще не вирішив, залишити тобі життя чи ні. Можеш закластися на свою дупу, і ти не програєш, бо я не довірю тобі, Вайлет. Я можу ходити, я так думаю. Але щойно спає крок, кімната пливе, і вперше в житті я відчуваю слабкість. От що той монстр робив зі мною в цій кімнаті. Він забрав мої сили. Але він не зламав тебе, Вайлет. Тихо каже Ліам. З кутка кімнати, і мені стискається в грудях, коли він робить крок назад у тінь, потім ще один. Як щодо такого? Обіцяю, що наступного разу, коли мене битимуть п'ять днів поспіль, я дозволю тобі винести мене з в'язниці, каже Ксейден, ховаючи свої мечі за спину. Дякую, кажу, обом їм. Ксейден бере мене на руки і міцно пригортає до грудей, не тиснучи на ребра. Іди за мною або помри, це твій вибір. Але зроби його зараз, каже він Дейнові, тоді як тіні оточують нас, утворюючи коло злес, коли Кседин рухається, несучи мене вгору посвітлених по магічними світильниками сходах. Моя голова лягає йому на плечі і я здригаюся. Але яке значення має біль, якщо ми йдемо? Якщо ми обоє живі? Він прийшов до мене. Які проблеми, Гарику? запитує Кседин, коли ми минаємо сходи і завертаємо заріг. Генеральського масштабу, відповідає Гарик, з піднятими вгору руками, до його горла. Приставлений клинок моєї матері. От чорт. Піднімаю голову, Кседин завмирає і напружено притискає моє тіло до себе. Я поглядом зустрічаюся з мамою. Вона стоїть на сходинку вище від Гарріка, І на її зосередженому обличчі читається... Чекайте, чи не тривога часу? Вайлет? Мам. Я кліпаю. Це чи не вперше з часів парапету вона назвала мене на ім'я? Кого ти вбив? Запитання спрямоване Ксединові. Усіх, відповідає він без натяку на вибачення. Вона киває, а потім опускає зброю. Гаррі глибоко вдихає, відсуваючись від неї і прихиляється спиною до стіни. Ось вона тягнеться до нагрудної кишені свого однострою і дістає флакон із прозорою рідиною. Це проти отрута. Я дивлюсь на флакон, і глухий стукіт моє серця прискорюється до галопу. Звідки мені знати, що там насправді? Якби я знала, то приїхала б раніше, каже мама, і її голос пом'якшується разом із поглядом. Я не знала, Вайлет, присягаюся. Я весь тиждень була в Калдирі. «Тоді чим є твоє повернення? Просто з бігом?» – запиту я. Вона закушує губу, а її пальці міцніше стискають флакон. «Я хотіла би хвилинку побути наодинці зі своєю дочкою». «Цього не буде», – заперечує Ксейден. Її погляд крижаний, коли вона дивиться на нього. «Ти, як ніхто інший, знаєш, на що я піду, щоб захистити її. І оскільки я майже впевнена, що саме ти є причиною, чому ми…» «Отримуємо повідомлення про те, як дракони скидають трупи Віверн на кожну заставу вздовж нашого кордону. Оскільки ти є причиною, чому цей коледж спішно покидає більшість керівного складу, аби стримати проблему, то найменше, що ти можеш зробити, це дати мені шанс попрощатися з нею. Ти що? Я переводжу погляд на Ксейдена, але він не зводить очей із моєї матері. Я зробив би це раніше, але знадобилося кілька днів, щоб вистежити їх і вбити, відповідає її Ксейден. Ти загрожуєш усьому нашому королівству, її очі зіщулюються. Нехай, ви дозволили катувати її. Цілими днями. Мені байдуже. Через вашу відсутність чи через вашу недбалість. Це сталося під час вашого чергування. Три хвилини, наказує вона, негайно. Три хвилини, погоджуюся я. Погляд Кседана направився на мене. Вона довбаний монстр. Його голос м'який, але звучний. Вона моя мати. На секунду, здається, ніби він збирається боротися зі мною, а потім повільно опускає мене на підлогу і притуляється спиною до стіни. Три хвилини, шепоче він, я буду нагорі. Це попередження для моєї матері, коли він починає підніматися сходами разом з Гариком, що йде попереду. "Айтоса, ти вирішив?" мабуть, каже Дейн, який стоїть за кілька кроків від мене. "Тоді бляха, рушись», – наказує кседен. Він щось бурчить, але рухає сходами догори, залишаючи мене з матір'ю сам на сам. Пані генерал демонструє самовладання. Постава вистрончена, обличчя незворушне, коли вона простягає флакон. "Візьми це". Ти знала, що відбувається усі ці роки? Я стискаю ніж. Мама робить кроку вперед її погляд, перестрибує скинжаль з однієї моєї руки на шину на другій. Далі вона вибиває одну з кишеньок на грудях мого однострою і вкладає туди флакон. Коли в тебе з'являться діти, ти зможеш обговорити ризики, на які ти будеш наражатися, і брехню, яку готова будеш сказати, аби вберегти їх від небезпеки. А як щодо інших дітей? Мій голос підвищується. Ще раз. Вона притягує мене до свого боку, охопивши ззаду попід руки. Коли ти станеш матірю, розкажеш мені про те, ким ти готова пожертвувати, щоб твоя дитина жила. А тепер ходімо. Зцілиши зуби, я переставляю ноги, тамуючи за виснаження і біль, що щонакучую хвилями, аби піднятися сходами. Не можна було дозволити їм помирати беззахисними. Я ніколи цього не стверджувала. Ми минаємо перший закрут, помільно піднімаючись догори. І я знала, що ти ніколи не подивишся на це по-нашому. Ніколи не погодишся з нашою позицією самозбереження. Маргрем бачив у тобі свою протеже. Наступну голову писарів, єдину претендентку, яку він вважав досить розумною, досить кмітливою, щоб продовжувати робити нелегку справу, обрану для нас сотні років тому, аби ми не бачили, чого не слід. Вона криво усміхається. Він помилився, вважаючи, що тебе можна легко контролювати. Проте я знаю свою доньку. Але я впевнена, що ти так думаєш. Кожен мій крок – це битва, що струшує мої кістками і випробовує мої суглоби. Усе тіло відчуваються огидно розхлябаним і водночас таким тугим, що мене може рознести від тиску. Можливо, я тобі чужа, Велед, але ти мені зовсім не чужа. Зрештою, ти дізналася правду, можливо, не у квадранті писарів, але надмінно тоді, коли дослужилася б до капітанки чи майорки, коли маргрем почав би залучати тебе до своїх лав. Як ми робимо це з більшістю з тих, хто здобув ці знання, і тоді ти розплутала усе в ім'я милосердя чи якоїсь іншої емоції, яку ти осудила б, а тебе за це могли б убити. Я вже тратила одну дитину, захищаючи наші кордони, тож я не хочу втратити ще одну. Чому, як ти гадаєш, я змусила тебе піти в квадрант вершників? Бо ти не дуже високої думки про писарів, відповідаю я. Ні, синітниця, кохання моє, життя був писарем. Ми крок за кроком плентаємося, підіймаємося сходами. Я послала тебе у квадрант вершників, щоб ти мала шанс вижити, а потім попросила Рірсона про послугу, яку він мені винен за те, що помістив своїх таврованих у квадрант. Я зупиняюся, коли в полі зору з'являються двері архіву. Що ти зробила? Невже вона щойно розповіла про те, що як я думаю, вона зробила. Мама нахиляє голову, щоб поглянути мені в вічі. То була просто оборудка. Він хотів дати шанс таврованим. Я дала йому квадрант, поки він брав за них відповідальність, в обмін на послугу. Котра знадобиться мені в майбутньому. Ти була тією послугою. Коли ти самостійно вижила на парапеті, усе, що він мав робити, це наглядати, аби ніхто не вбив тебе поза спарингами або через твою власну недосвідченість на першому курсі. Що він і робив. Справжнє диво враховуючи те, через що полковник Айтос змусив тебе пройти під час військових ігор. Ти знала? Мене зараз нудить. Я дізналася про це постфактум. Але це правда. Не дивись на мене так. Докоряє вона, тягнучи мене на наступну сходинку. Це спрацювало. Ти жива, хіба ні? Хоча, мушу визнати, я не передбачала спарованих драконів чи якоїсь іншої там емоційної плутанини, в яку ти вляпалась. Це мене не тішило. Усе стає на своє місце. Та ніч біля дерева минулого року, коли він мав би бити мене за те, що я побачила зустріч таврованих, Поєдинки, де він мав усі можливості помститися моїй матері, покінчивши зі мною, а натомість давав мені вказівки. Оте ледь, чи не втручання під час омоту. Мене пронило таке відчуття, що мої ребра, здається, тріщать знову. У нього ніколи не було вибору, коли справа стосувалася мене. Його життя, життя тих, хто йому найдорожчий, завжди було пов'язано з моїм. І раптом я захотіла знати. Це сліди від твого ножа на його спині? Так, її тон м'який. Це зви... Замовкни. Я не хочу чути жодного виправдання такого непростимого вчинку. Але вона, звісно, не слухала. Здається, що помітивши в тебе в квадранті вершники, усе ще зробила. Це прискорило наш власний кінець, зауважує мама, коли ми долаємо останні чотири сходинки, виходячи в тунель біля архіву. Ксиден тягнеться до мене і мамина рука відпускає мене. Сподіваюся, ти скористаєшся шансом, щоб витягти звідси запитує вона його, але ми обоє знаємо, що це наказ. Планую. Кседен притискає мене до себе. Добре, не кажи мені куди, я не хочу знати. Маркгрем досі в Калдирі, з королем. Роби із цією інформацією, що хочеш. Вона дивиться на Дейна з посірілим обличчям, який чекає разом з Гаріком. Ти зробив свій вибір тепер, коли знаєш. Так, Айтес розправляє плечі, коли повз нього пробігає група курсантів-писарів. Їхні каптури розхрестані, а обличчя перекошені від паніки. Хм. Вона одним звуком завершує діалог з Дейном, потім дивиться на Кседена. І так війна батька стає війною сина. І це ж ти, так? Крадеш зброю. Озброюєш того самого ворога, який намагався розірвати нас на шматки. Ще не зшкодуєш, що пустила мене в квадрант? Він зберігає омаливо спокійний тон, але здовж ціни тунелю піднімаються тінь. Ні, її погляд падає на мене. Зоставайся живою, інакше все це буде даремним. Вона проводить тильним боком пальців, по моєму набряклому обличчі. Я порадила б тобі взяти арніку і звернутися до цілителя, але й ти так в курсі: твій батько подбав про те, щоб ти знала, де знати все потрібне і як дізнатися, що конкретно тобі потрібно. Ти все, що від нього лишилося. Проте це не так. Уміри його сміх, його тепло. А Бреннан? Вона не знає про Бренона і ці миття нітрохи не шкодую, що зберігають цю таємницю. Усмішка, яку мама мені дарує, така напружена і сповнена смутку, що мені здається, я марю. Вона зникає так само швидко, як і з'являється, і мама, відвертаючись від нас, простою до сходів, які переведуть її у головний табір. Ох, іще Вайлет, озирається вона через плече. Сорнгейли йдуть або тікають з поля бою, але їх ніколи з нього не виносять. Неймовірно, я дивлюся, поки вона не зникає на сходах. Не дивно, що ти така тепла і пухнаста, Вайлет, бурмоче гарік. Рушаймо, наказує Кседин, зберіть таврованих і зустрінемось на литовищі. Ні, я струшую головою. Кседен дивиться на мене так, ніби в мене відросло ще кілька кінцівок. Ми щойно говорили про це. Ми не можемо тут залишитися, і я тебе не покину. Не лише Таврованих, уточнюю я. Якщо Маргрема немає, а більшість керівництва летить до кордону, то це наш єдиний шанс піти. Кседен піднімає брови. Добре, тоді ми згодні. Дати кожному вибір я кидаю погляд на порожній тунель. Вони збираються закрити це місце тільки но повернеться кадровий склад, щойно зрозуміють, що не зможуть зупинити поширення інформації. А наші друзі, я хитаю головою, ми повинні дати їм вибір, Кседене, інакше ми нічим не кращі за керівництво. Кседен примружує очі. Дракони поручаться за тих, хто хоче піти з правильних причин, що почу я. Він скрагоче зубами, але киває. Гаразд. Тут тобі залишатися небезпечно, особливо після того, що ти щойно зробив. Дивлюся на Дейна і підводжу брови. Одна річ – захищати мене до одинці або зіткнутися з моєю матір'ю, яку він знає все своє життя. Інша – бути відомим як вершник, який розніс це місце на шматки. Не факт, що там, куди ми зібралися, він буде в безпеці. Гарик переводить погляд з Дейна на Ксейдина. Ми довіряємо цьому кренделю. Якщо він хоче нашої довіри, він її заслужить. Мовить Ксейдин. Дей не заграв жовнами, але киває на знак згоди. Гадаю, що моїм останнім офіційним завданням як командира крила буде скликати шикування. Ось де зараз керівництво. Намагається заховати тіла більш десятки мертвих віверн. Півгодини по тому не закінчує промову його голос лунає по двір'ям, коли ми стоїмо на помості перед строєм, а командир інших крил заумерли праворуч від нього. Сонце зайшло за вершину гір позаду нас, але світла задосить, щоб побачити шок, недовіру на обличчях майже кожного вершника. Лише тавровані та мірі не влаштовують між собою суперечки, а так, дехто тихо, а дехто відверто кричить. Це саме те, що ми мали на увазі, запитує мене Ксейн, обводячи погляду натовп. Не зовсім, визнаю я і спираюся на нього всім тілом, намагаючись утриматись на ногах. Мій однострій чистий, наплічник спакований. Я обмотана і забинтована від литок до зламаної руки, але не один курсант витріщається на моє лице. Після швидкого погляду в дзеркало я розумію чому. Нолон, ну, мабуть, залатав лише на тяжці з моїх ран, бо моє обличчя – це колаж із нових багряно-чорних сенців і старих, зеленкуватих, і цей візерунок продовжується по всьому тілу під покровом мого однострою. Ксидина мало не колотить весь той час, поки я перевдягалася. Якщо не вірите мені, запитайте своїх драконів, кричить Дейн. Якщо їхні дракони погодяться розповісти їм, каже Терн, повертаючись із падолу. Десять хвилин тому я нарешті довірилась матері настільки, що випила проти отруту. Це був єдиний логічний крок, як стверджував Терн, а він, зрештою, пов'язав мене саме через моє вміння правильно мислити. Що вирішили Емпіреїв? Ми не єдині, хто робить вибір сьогодні. Це залежатиме від кожного окремого дракона, вони не втручатимуться і не каратимуть тих, хто вирішив піти, забравши з собою кладки і драконенят. Це краще, ніж повномасштабна бійня драконів, що могла відбутись як альтернатива прийнятому рішенню. «З тобою справді все гаразд?» – перепитую його. Зв'язок між нами відчувається дивно, ніби терн стримується більше, ніж зазвичай. Я загубив Соласа в мережі печер, коли полював на нього, тому не зміг вбити його і варіша особисто за їхні вчинки. Коли я знайду його, то помщусь перед смертю. Я розумію його почуття. Андарна, готуємось до польоту. Ми підберемо її, коли вилітатиме вся ватага. Він вагається. Підготуйся, вона ще спить. У животі звиваються вузли страху. Що сталося? Що ти мені не договориш? Старішина ніколи не бачила, що підліток так довго перебував у сні без сновидінь. Моє серце обривається. Ти брешеш, кричить Аура. Бенгевен Перевертаючи мою увагу до поточної ситуації, коли вона кидається на Дейна з клинком у руці, Гарік, витягуючи меча, заступає їй шлях. Я з легкістю додам ще одного до тих, кого вбив сьогодні. Бенгевен. Ітон витягує свою сокиру, стоячи перед сходами фіолетового полум'я, забарвлює їхні з емері волосся в колір мого потовченого мізинця. Він стає перед строєм поруч з Емері, який уже тримає на поготові свого меча, а Ціана прикриває його спину. Продовж п'яти днів, які я провела в цій камері, Кседин не гаяв часу. Він повернувся з кожним випускником, який мав тавропостання, серед них і значна частина їхніх однокурсників, але не з усіма. Нам краще поквапитися, зводжу очі на Кседена. Професори будуть тут з хвилини на хвилину. Відволікаючи манерв Ботхі на литовищі дав нам час, щоб зустрітися непомітно для викладачів, але ненадовго. Особливо враховуючи, що Девера, Каорі, Кар та Метеріо досі перебувають в таборі. Безперечно, відповідає Кседен із виразом нудьгі на обличчя. Не соромся їх переконувати. Поділіться згадками про Рессону, але не більше, кажу я Тернові. Це найпростіший спосіб для них усіх отримати однакову інформацію. Я ненавиджу так робити. Він і раніше скаржився, що ділитися з щодо шлюбних зв'язків не зовсім зручно. Пропоную щось краще? Терн бурчить, а я вловлюю мить, коли це починається. З троєм пробігають хвилі від похитування головами і зітхання. Що ж, ми йдемо. Я переношу вагу на менш травмоване коліно. Одна рука Кседена міцніше стискає моє тіло, а інша залишається вільною. Кседен зітхає. Припускаю, що це один спосіб досягти мети, хоча я волів би, щоб ти опустила деякі деталі. Такі як смерть Ліама? Це правда. Вигукує хтось із другого крила, виходячи зі строю і від шоку спотикаються. Що ти в міса платеш? – кричить інший, розгублено дивлячись на решту. «Якщо ваші дракони не зроблять вибору», – починає Дейн, але його голос заглушує вибух хаосу серед курсантів. «Як там справи, командири?» – слова Кседина випромінюють сарказм. «Гадаю, тобі вдасться краще», – Дейн повільно переводить погляд у його бік. «Ти можеш стояти на ногах?» – звертається до мене Кседин. Я киваю, кривляючись через уколи гострого болю по всьому тілу, коли впростовуюся. Він ступає крок уперед, підносить руку, і від стіни за нашою спиною кидаються тіні, занурюючи стрій, і нас у суцільну темряву. Вони пасливо ковзають по моїй шкірі, по моїй щуці, саме там, де вона розсічена до кістки. Декілька курсантів кричать. Досить. Гавкає Ксейден, його голос підвищується так, що під ногами хитаються по Подвір'я занурюється в тишу. Тіні миттю відступають, залишаючи не одного курсанта безтямно витріщатися на Ксейдена. Долбана випедрюшка. Бурмоча Гарик через плече і досі тримаючи бойову стійку перед аурою. Куточок Ротак седана задирається. «Ви всі вершники!» – кричить він. «Усі обрані, всі обмолочені. Усі відповідають за те, що станеться далі. Поводитися відповідно. Те, що сказав Аето, правда. Вам вирішити, вірити чи ні. Якщо ваш дракон вирішить не ділитися тим, що бачили інші, тоді ваш вибір зроблено за вас». Помахи крил заповнюють повітря, а серед строю гомін. Я зустрічаюся поглядом зрі, яка стоїть на чолі нашого рою. Вона, ледь помітно, киває в бік ротонди. Кидаю погляд туди і бачу трійку фігур у кремових хітонах на чолі Джесінії, усі на наплічниках. Слава Богам, вона прийшла. Тепер мені лише потрібно троє драконів, які забажають їх нести. Про це вже подбали, запевняє Терн. Але лише цього разу. Це все, що нам потрібно, аби врятувати їхнє життя. Війни не чекають нашої готовності, веде далі кседен. І не обманюють. Ми в стані війни. Війни, у якій супротивник перевершує нас не тільки силою печаті, але й має перевагу в повітрі загалом. Це така твоя ідея мотиваційної розмови? Якщо їм потрібно мотивувати, то їм не варто їхати з нами. Справедливе зауваження. Щоб ви не вирішили в наступну годину, це визначить перебіг, а можливо, кінець вашого життя. Якщо підете з нами, я не можу обіцяти, що ви вижите. Але якщо залишитесь, я гарантую – що ви загинете, воюючи на тому боці. Вені не зупиняться на кордоні. Вони викачують магію з Пороємєєлю до останньої краплі, а потім прийдуть у місця кладу в Падолі. Якщо підемо з тобою, нас переслідуватимуть як зрадників, вигукує голос із третього крила. Так і буде. Щоб назвати тебе зрадником, треба задекларувати твою відсутність, заперечок Седин. А що до полювання на нас? Його плечі піднімаються і опускаються з глибоким вдихом. Вони не можуть нас знайти. Моє серце починає клатати від шуму, помахи крил у повітрі. Двері до рукавички та летовище відчиняються і з десяток професорів вибігають назовні, на їхніх обличчях гнів і шок. Що ти накоїв? Кричить Кар, біжучи до нас. Його кучерява волосся розвивається на всі боки, коли він підводить руки. Ти вб'єш нас усіх. Але заради кого? Людей, яких ти ніколи не бачив? Я цього не дозволю. «Бодхі!» – наказує Кседин, коли професор добіг до третього крила. Полум'я виривається з рук Кара в бік по мосту, а мої нутрищі стискаються. Здається, час сповільнився, коли Бодхі ступає кроку вперед і крутить рукою, ніби повертаючи цефеблат. Вогонь згасає, наче його ніколи не було, залишаючи Кара дивитися на свої руки. «Ви добре нас навчили, професор», – каже Бодхі, утримуючи руку нерухому. «Можливо, дечого занадто добре». «Чорт! Він може зупиняти печаті», – каже мені Кседин Здуріти можна. Решта професорів дивиться вгору, а небо заповнюється драконами, їхні крила тріпочуть, що ноті наближаються. Зелений, помаранчевий, червоний, коричневий, синій. Я дивлюся вгору, помічаючи терна, що стрімко йде позаду. Чорний. Кседен хапає мене за талію, коли стіни починають здригатися від вагою масового приземлення, кіхті впиваються і трошить кам'яну кладку, а десятки драконів, а може й більше, сідають на будь-яке доступне місце. Деякі заповнюють схил гори позаду нас, а інші переміряються до верхівок веж у цьому квадранті, ширяючи наче живі скульптури. Ми не зупинимо вас, каже Девера Ксединові, а потім рушає туди, де біля парапету сідає її власний дракон. Насправді дехто з нас чекав, щоб приєднатися до вас. Реально? бодхи шкіриться. Як думаєш, хто поширив новину про Золю на все бойове сповіщення? Киває професорка. Усмішка розпливається на моє обличчя. Вона саме така, якою завжди її вважала. Ми вирушаємо за годину, вигукла Кседен. Наш вибір настільки ж простий, наскільки й особистий. Ви можете захищати Навару, а можете боротися за континент. Менш ніж через годину ми вже в польоті, летимо на південь з граєю найбільшого повстання, яке коли-небудь бачили. 200 драконів і 101 вершник, майже половину квадранту. Ще більше прибуває, вибираючи повільний маршрут з драконенятами. Терна ліг перед помостом і не хоче дозволик седену допомогти мені вмоститися в сідлі, але ми встигли. Він підхопив тіло андарне, страшенно мляве від сну і тепер ми летимо. Більшу частину подорожі я також сплю. Розпластаючись на сідлі, відпочинок край необхідний моєму тілу, щоб я змогла знову зібратися з силами. Було забагато метушні, щоб розглядіти кожне обличчя. Але я пишаюся тим, що кожен член мого рою з нами, навіть першокурсники, які досі напружуються, щоб утриматися на сідалищах. Вони тримаються до ранку, і весь наступний день напруження сягає межі. Тавровані займають позицію по краях ватаги, ховаючи нас від очей Мельгрема, якщо ти вирішиш вступити в бій і милити мод найменш населеним маршрутом. Але здоровенну хмару драконів важко не помітити навіть на такій висоті. Мабуть, не лише керівництво було підтягнуто до кордону. Ми не зустрічаємо жодного патуля, коли перетинаємо межі провінції Терендон. Перелітаючи високо над скелями, дрейлона на плату. Ми майже на місці, каже терн, коли пролітаємо над кришталевими водами річки Беата. У мене все добре, не варто мені брехати. Я все відчуваю виснаження біль, хрустки незрощиної кістки в лівій руці, потріскання рани на обличчі, пульсація в лівому коліні, яка тільки полегшує. Зрозуміло, перехиляюся в сідлі, намагаючись полегшити біль. Це ти за 12 годин жодного разу не зупинився попити води. Я можу пролетіти ще 12, якщо буде потрібно. Ви неймовірно вразливий вид, порівняно з нашим. Коли ми підлітаємо до Ареті, я ледь жива в сідлі. Терн і Згей летять попереду, вириваючись зі строю. Коли ми проносимось над містом, прямуючи до маєтку рірсонів, тоді як решта ватагів прямують в долину, що високо в горах. Ти не можеш злізти в такому стані, стверджує Терн. Я надто втомилася, щоб сперечатися. Моє тіло здригається на знак протесту, коли Терн змахує крилами і я за енерцією глибше тискаюся в сідло, а потім м'яко приземляюся посеред двору перед маєтком Ріарсонів, не забуваючи про безпеку Андарни. Терн повертає голову в бік відчиних дверей і я роблю те саме вслід за ним, хоча мої руки повільні від слабкості та недосипання. Вайлет – кричить Бреннан збігаючи мармуровими сходами. Я попускаю ремінь сідла і змушу себе злізти, незважаючи на страшенно болюче відчуття, що мої кістки труться одна об одну. Притискаючи до себе руку в шині, я вковзаю низ попередній нозі Терна просто в обійми Кседина, ледь не гепнувшись на землю. Я тримаю тебе! Шепоче від мені волосся, притискаючи до себе, коли ми повертаємось до маєткоріор Сонів та мого розлюченого брата, який стрімко наближається до нас. Терн піднімається в повітрі позаду мене, перш ніж Встигаю обернутися, щоб побачити Андарну. У що ти, бляха, втягнув її цього разу? Бреннан волає до Ксейдина. Він витягнув мене, втручаюся я. О, тоді чому вона напівмертва щоразу, коли ти приводиш її до мене? Поля таки, Бренан змірює Ксейдена, змушує мене задуматися, хто з них може бути більш жорстоким. Бренан тягнеться до мого обличчя, але зупиняється, ледве торкаючись. О, богий, Вайлет! Що вони з тобою зробили? Зі мною все гаразд, кажу я ще раз, тупаю крок уперед, і Бреннен обережно підхоплює мене, обіймаючи. Мені б не завадило трохи підлататися. Він нахиляє голову, коли звук пориви вітру перетворюється на глухе і я стежу за його поглядом. Тоді клалетенська ватага наближається до міста, пролітаючи над долиною. «Що ви двоє накоїли?» – запитає сестру, – відповідає Ксейден. Бренан дивиться на мене зверху вниз, його чи широко розплющені від шоку і легкого парляку. Я хочу сказати, намагаюся змусити себе всміхатися, але усмішка знову лише розриває мої губи. Ти ж говорив, що нам потрібні вершники.